la microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea L268 Le din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți aceia care sunt interesați cu privire la nemurirea sufletului lor. În cadrul acestei lecțiuni vom cerceta împreună cu preotul Niculiță, cel pe care Dumnezeu l-a călăuzit în alcătuirea unui mănânc de explicații, versetele din capitolul 23 de la Luca, respectiv versetul 50 și 1 cu care ne vom începe studiul lecției de astăzi. Înainte de aceasta însă, haideți să citim câteva cugetări de ale lui Ion Pugaru, plăcut asortate cu o nuanță de humor. Subtitlul Oameni foarte neștiutori spune dumnealui așa. O mulțime de oameni nu sunt în stare să spună ceva să zică amare sau amic, însă nu sunt din pricina aceasta cei mai neștiutori din lume. Ei pot, de pildă, să facă deosebire între capul vacii și coada ei, lucru pe care un domn candidat la deputăție nu știa. Ei știu că dovleacul nu crește pe copaci și fac deosebire între sfecla roșie și specla furajeră, între iepurele de casă și cel sălbatic, dar sunt și oameni subțiri care nu cunosc nici atâta. Unii oameni nu știu să citească, dar știu să are, să cosească și să secere și știu să crească șapte copii cu zece lei pe săptămână, fără să facă datorii, în timp ce mulți alții sunt prea proști ca să facă și ei la fel. Să nu știi carte este un lucru destul de greu, dar să nu știi să muncești zdravând este și mai rău. Înțelepciunea nu vorbește totdeauna franțuzește. Rădeți de sarică, și ea este în adevăr o haină cum nu se poate mai urâtă. Însă, unii din cei ce o poartă nu sunt nici pe jumătate atât de proști pe cât ei crede. Dacă n-ar mânca pâine decât neștiutorii care poartă o pâinea ar fi cu mult mai ieftină. Înțelepciunea la un om sărac este ca un diamant prins în plumb. Numai cunoscătorii îi descoperă prețul. Înțelepciunea umblă adesea cu haine cârpite, și de aceea nu o admiră oamenii, însă cât mă privește pe mine, omul face mai mult decât haina. Ce fel de coajă are nuca, mi-e tot una. Miezul ei este ce este. Înțelepciunea acestor cugetări se evidențiază nu numai în însăși cadrul în care sunt prezentate, ci ecoul ei răsună chiar și pe plan moral creștin. Dacă ne oprim o clipă în loc și analizăm lucrurile, vom constata că și în mediul creștin lucrurile stau la fel. Cei mai mulți dintre creștinii de toate soiurile sunt atrași de coaja nucii, neglijând exact ceea ce trebuiau să caute, adică miezul. Zicând acestea, ne referim la faptul că cei mai mulți dintre creștini Apoi, fie ei ortodoxi sau protestanți, alergă la locarul bisericești cât mai împunătoare, unde se țin slujbe cât mai fastuase de către slujitoare altarului, îmbrăcați și împodobiți cu straie dintre cele mai alese și mai strălucitoare. Iar ei fac aceasta în lor, căci nu se mai interesează tot atât de mult și de calitatea spirituală a slujbelor care se țin acolo, ce să mai vorbim despre alinierea cu scriptura. Pentru ei, conținutul spiritual al predicii are prea puțină valoare, atâta vreme cât clădirea bisericii, slujitorii altarului și slujbele care se țin acolo sunt cu cât mai impunătoare. Și totuși, în ziua cea mare, cât de dezamăgeți vor rămâne mulți dintre aceștia, când vor constata că Domnul era cu adevărat prezent într-o colibă mică de pe la țară de pe undeva, clădită din chirpici, cu pământ pe jos și cu acoperiș de papură de râu. Prezența Domnului este condiționată de starea spirituală a credincioșilor Lui, de foamea după El a celor care Îl doresc. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, binecuvântează-te, rugăm, mesajul nostru care urmează cu o înțelegere tot mai reală a ceea ce te poate atrage pe Tine în mijlocul nostru și anume, o stare a inimii după voia ta! Aim! Sto în jurul său neadă. Iota lui iom pregință. Lucrăm, luptăm cu voie bună.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 este Domnul. Amin. Iubiți ascultători, acestea sunt două versete pe care le-am citit din Filipeni, capitolul 2, care arată în chip strălucit că victoria finală este a Domnului Isus. Nu există om pe lumea aceasta mai înțelept decât acela care știind că victoria este a Domnului Isus se va da de partea lui acum, chiar dacă pentru un moment împrejurările arată contrariu. Și nu există om mai lipsit de știință pe fața Pământului, decât acela care se lasă înșela de Satan, crezând că acum poate să meargă după perceptele lui Satan împotriva Domnului Isus, neglijând faptul că victoria finală aparține Domnului Isus Hristos, pe care Dumnezeu l-a înălțat mai pe sus de orice nume, în al cărui nume se vor pleca toți genunchii din ceruri, de pe Pământ și de sub Pământ. Domnul să ne ajute! Să facem parte din categoria celor înțelepți care îl alegem pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al nostru și după ce ni-l am ales ca Mântuitor, ca Răzcumpărător, ni-l alegem ca Domn și Stăpân al vieții noastre, trăind de acum înainte așa cum a trăit și El, în deplină, totală, absolută ascultare față de Tatăl, de voia Lui descoperită în Cuvântul Său Cel Sfânt. Cercetând împreună cuvântul Său Cel Sfânt, așa după cum am anunțat în deschiderea lecțiunii de astăzi, ne aflăm în capitolul 23 al Evangheliei după Luca, din care urmează să citim versetul 51, îl vom citi însă în conexie cu versetul 50, ca să-i dăm mai deplin înțeles. Iosif, om bun și evlavios care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți, el era din Arimatea, o cetate a iudeilor și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Suntem așadar în clipele imediat următoare ale momentului când Domnul Iisus Hristos a săvârșit prima jumătate a actului răscumpărării și anume moartea pe cruce. După ce a murit, după ce și-a dat Duhul, ne spune cuvântul că Iosif, om bun și evlavios care nu luase parte la sfatul și otărârea celorlalți, a luat trupul Domnului Iisus, după cum vom afla mai departe, și l-a pus într-un mormânt. Haideți acum să cugetăm puțin împreună cu preotul Niculiță asupra spuselor cuvântului din versetul amintit. Bunătatea și evlavia nu iau parte la sfaturile și hotărârile urii ale Duhului de partidă, ale slavei de șarte și la, ale interesului egoist și pământesc, așa după cum vedem, din cuvântul Domnului, că Iosif nu luase parte la spatul și hotărârea celorlalți care au trimis la moarte pe Domnul Isus. Iosif era un om bun și evlavios, pentru că Domnul Isus îl făcuse așa. În Matei 27.57, căci în Ioan 19.38, ni se spune că și el era un ucenic al lui Isus. De aceea aștepta împărăția lui Dumnezeu, adică stăpânirea lui Dumnezeu. Numai Domnul Iisus poate face pe om bun și evlavios, pentru că numai el are puterea de schimbare și înnoire a inimii. Inima înnoită de Domnul Iisus este ogorul unde cresc bunătatea și evlavia și toate celelalte virtuți. Numele Iosif în înseamnă adaos. Iosif din Arimatea, într-adevăr, după cum era și numele, desigur rânduit dinainte de Dumnezeu, S-a adăugat cu toată ființa sa Domnului Isus și în felul acesta își păstra bunătatea și evlavia atât de necesare lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Arimatea, întâlmăcire, însemnează leul va muri și mai înseamnă și lumina morții Domnului. Iată că și acesta era un nume predestinat rânduit mai dinainte în legătură cu moartea Domnului Isus. Despre Domnul Iisus, Apocalipsa menționează că era leul din Iuda. Iosif din Arimatea era folosit de Dumnezeu pentru înmormântarea Domnului Isus, omorât de păcatul nostru și de ura religioasă a oamenilor. Era nevoie de un astfel de om. În versetul 52, din același capitol, Luca 23, după ce ne este prezentată persoana și caracterul lui Iosif în cele câteva cuvinte, ni se spune că Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. În limba greacă, antroposul acesta a cerut trupul lui Isus, așa este citit versetul. Pentru cuvântul om în grecește este folosit termenul antropos, care în tălmăcire însemnează privitor în sus. Din punctul de vedere duhovnicesc vorbind, cine privește cu adevărat prin credință în sus? La cele de sus, acela umblă după trupul lui Isus și îl îngrijește. Trupul lui Isus este astăzi biserica cea vie a Domnului Hristos. Ferice de cine caută și îngrijește de trupul lui Hristos. Aceasta este o dovadă că și el face parte din acest binecuvântat trup. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Iosif, pentru că era bun și evlavios, a și a intrat la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. Bunătatea și Evlavia îți alungă teama și te îmbracă în hainele îndrăznelii. La romanii era obiceiul ca trupurile răstigniților să rămână pe cruci. Totuși dădeau voie ca rudele celor osândiți să le cumpere cu sume potrivite trupurile. Pilat n-a cerut lui Iosif nimic, cu toate că acesta era un om bogat. Aflând că murise... Pilat a rămas mirat, fiindcă Iisus nu a pe cruce decât șase ore, și a dăruit lui Iosif trupul, iar apoi Iosif l-a pus în mormânt. Orice lucru făcut pentru Domnul Iisus, trebuie să fie știut, nu își pierde răsplata. Despre Iosif nu citim nicăieri să mai fi făcut altă fapte mare, însă el a intrat în istoria sfântă pentru că s-a îngrijit de trupul lui Iisus chiar atunci când a fost mort. Veșnicia toată va vorbi despre această faptă mare. Vai, ce îndemn puternic este acesta pentru noi și încurajator să ne îngrijim astăzi de trupul Domnului Sus, care este viu. Trupul Lui suntem noi, casa Lui suntem noi. Deci astăzi ne putem ocupa de trupul Domnului Sus, care este viu, Ocupându-ne de nevoile, atât spirituale cât și materiale, ale tuturor copiilor săi. Așa după cum El ne arată, Domnul Iisus însuși ne arată în Matei, va face unul din aceste lucruri și ascultați acum cum zice Domnul Isus. Unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie, mie mi le-ați făcut. Deci Domnul Isus se identifică astăzi cu cei mai neînsemnați, păruți în ochii noștri dintre frații lui, dintre credincioși. Și dacă noi astăzi îngrijim de aceștia, înseamnă că îngrijim de Domnul Isus Hristos cel viu. Și dacă toată veșnicia va vorbi despre Iosif care a îngrijit de trupul lui Isus mort, cu cât mai mult se va vorbi în toată veșnicia despre noi care îngrijim despre trupul lui Isus cel viu. Doamne, să ne ajuți să primim acest îndrem puternic și încurajator din cuvântul Tău. În versetul următor, la versetul 53, ni se istorisește, în amănunt, cum a procedat Iosif după ce a primit învoierea lui Pilat, și citim: L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Iată un gând duhovnicesc care se desprinde de aici. Să dai jos de pe crucea suferințelor trupul lui Hristos, biserica cea vie, aceasta este chemarea ta de azi, credinciosurile fratele meu. Să iei suferințele cuiva, nu să adaugi suferințe, asta trebuie să știi și să înfăptuiești mereu și mereu. Să înfășori trupul lui Hristos, adică biserica lui cea vie, într-o pânză albă de in, adică în curăția gândurilor frumoase, ceea ce înseamnă să nu gândești rău despre nimeni. Iată o altă latură a chemării tale pe pământ, credinciosule fratele meu. Să pui în mormântul inimii tale noi, trupul lui Hristos, adică Biserica cea vie, ca acolo să primească o nouă viață, adică să învieze, pentru tine și pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume, iată, aceasta este o latură însemnată, a chemării tale, credinciosele fratele meu. Cei ce înmormântează cu cinste pe Domnul în inima lor, îl vor vedea și înviind cu slavă, așa zice Sfântul Maxim Mărturisitorul. Versetul ne arată deci că Iosif l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Punerea în mormânt a Domnului Isus arată, de fapt, trecerea de la starea lui de înjosire la aceea de slăvire. Astfel s-a împlinit cuvântul profetic de la Isaia 53 cu și de la 1 Corinthen 15 cu 4, cuvânt deosebit de însemnat. Pe Domnul Isus îl primește un mormânt nou, așa cum înainte l-a purtat un măgăruș pe care nu încălecase nimeni. Era un mormânt cioplit în stâncă astfel că numai o putere de înger l-ar fi putut deschide. Mormântul avea o singură intrare, așa încât să facă cu neputință un furt al trupului. Și mormântul se afla într-o grădină, adică într-un loc asemănător celuia în care s-a săvârșit păcatul. În felul acesta, toate lucrează împreună ca să dea Domnului Iisus o odihnă netulburată, și să-i prigătească o dimineață a învierii slăvite. Prin înmormântarea sa, Domnul Iisus a sfințit și mormântul nostru. Nici o cale nu este prea îngustă încât să nu poți să găsești înaintea ta urma sfântă a pașilor lui. Nici un întuneric nu este așa de des încât ființa lui sfântă să nu te lumineze. Așa este și cu acea cale întunecoasă ce duce la mormânt și acolo fața sa, face lumină înaintea noastră. Chiar de-aș umblea prin valea umbrei morții, spune David, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul tău și nu iau mă mângâie. Necredința poate să vorbească cât o vrea despre putrezire și nimicire. Ea poate să numească nebunie credința în învierea morților. Noi știm că Dumnezeu care ne-a creat poate să ne scoale și din morți. Da, Dumnezeu este cu noi și cunoaște și a cunoscut totdeauna pe ai săi. În moarte și în viață ei sunt și rămân ai Lui. El ne va chema din groapă și noi ne vom scula cu îmbrăcăminte nouă, cu, cu trupul schimbat, așa cum răsare sămânța din pământul unde a fost semănată. Adu, Doamne, ziua aceea. Amin. Iată cum ne prezintă următoarele evenimente, Evanghelistul Luca, în capitolul 23, la versetul următor, 54. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Zilele, potrivit socotelilor iudaice, încep întotdeauna seara după ora 6, după ora 18. Ziua morții Domnului Isus a fost în ziua pregătirii. În Noul Testament, această zi este ziua de vineri. Pentru că în această zi se pregătea mâncarea pentru ziua de sabat, când nu se mai poate face acest lucru. Din pricina apropierii sabatului, înmormântarea trupului Domnului Sus trebuia grăbită. Toate cele ce țin de mântuire nu găduie mânare. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Sabat în înseamnă înseamnă odihnă. Pentru mântuirea noastră din păcat și pentru odihnă noastră veșnică a fost nevoie de o mare pregătire. Încă de la căderea omului în păcat a început ziua pregătirii pentru sabatul veșnic. Dumnezeu, în bunătatea Lui, a rânduit o istorie minunată a pregătirii pentru mântuirea și odihnea văpturii sale căzute. Toate cele petrecute în Vechiul Testament n-au fost altceva decât pregătire pentru Noul Testament. Însăși viața Domnului Isus până la 30 de ani a fost tot o pregătire pentru moartea sa pe cruce, prețul mântuirii și odihnei noastre veșnice. Astăzi trăim timpul pregătirii întâlnirii cu Domnul Isus, mirele nostru. Ferice de cine ține seamă de ziua pregătirii, ca să nu-l prindă sabatul nepregătit. În versetul 55, ni se istorizește că femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost trupul lui Isus pus în el. Cine s-a predat cu adevărat Domnului Isus? rămâne cu el în orice împrejurare s-ar afla. A fi prietenul adevărului numai când adevărul este vorbit de bine și este pus în loc de cinste, e lucru ușor. A fi însă prietenul adevărului atunci când el este hulit, urmărit și osândit, aceasta abia este adevărata prietenie cu urmări binecuvântate, chiar dacă trebuie să-ți dai viața. Femeile care au însoțit pe Domnul Iisus când el a intrat cu slavă în Ierusalim L-au însoțit credincioase și când se afla pe cruce și apoi și în momentul în care l-au pus în mormânt. Ele nu s-au temut de autorități, nici de fruntașii religioși ai poporului. Pentru dragul lor învățător, ele erau gata de orice jertfă. Frumoasă este statornicia în credință și în dragoste. Ea este virtutea care păstrează toate celelalte virtuți. Femeile acestea priveau mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, adică erau atente la cele mai mici lucruri în legătură cu dragul inimilor. Deși nu le venea să creadă că el ar fi în adevăr mort, el care făcuse atâtea minuni și înviase atâtea morți, totuși cele văzute de ochii lor erau o realitate prea puternică. Credința și dragostea lor însă au rămas statornice și nu s-au depărtat de mormânt până nu s-a cu gândul ca să revină după trecerea sabatului, ca să înmiresmeze trupul lui scump. Au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el. Din punct de vedere duhovnicesc vorbind, lumea este un mormânt al trupului lui Hristos, adică al bisericii. În ura ei, lumea ar vrea ca Hristos să fie nimicit pentru totdeauna adevărații credincioși în saimarelui Mântuitor, fiind conștienți de acest mormânt, să se uite cu băgare de seamă. La aceasta sunt ei chemați să ia seama cum este pus trupul sfânt în el, adică fiecare urmaș al lui Hristos care trece prin suferințe, cu gândul la înmires mare, adică fiecare credincios să fie atent în jurul lui cum să aline suferințele și lipsurile celor credincioși de pe lângă el. Niciun prilej să nu fie pierdut prin nepăsarea noastră. Iată ce ni se spune în versetul următor, la versetul 56. Se arată că femeile s-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabbatului, s-au odihnit după lege. Dragul meu, ce pregătești tu pentru trupul lui Hristos, biserica, adică toți cei credincioși din orice grupare ar fi ei? Iată o întrebare de mare însemnătate. Amintim mereu adevărul acesta ca să nu uităm. Domnul Isus Hristos are un singur trup pe pământ, nu două, nici mai multe. Iar aceia care l-au primit pe El ca mântuitor și ca Domn prin credință, cei care sunt născuți din nou, sunt mădulare ale acestui trup, așa cum ne arată Efesem 4.12, Coloseniul 1.24 și altele. Cum ne purtăm noi față de mădularele trupului Lui Hristos? Să știți, tot așa ne purtăm și față de Hristos capul. Nici mai mult, nici mai puțin. Să pregătim deci mereu miresmele dragostei pentru întreg trupul Lui Hristos. Să nu fim părtinitori în acest lucru. Iată o slujbă la care suntem chemați toți cei credincioși. Ni se arată așadar că femeile s-au întors și au pregătit miresme și miruri Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Au dus, deci, pe Iisus la groapa rece săpată în piatră și l-au așezat acolo. O ultimă privire peste trăsăturile iubite, apoi i-au acoperit fața cu o pânză și au prăvălit o piatră mare la intrare. Așa se odihnea acum trupul Domnului Iisus, obosit de luptă, iar afară era liniște. După ce au prăvălit piatra grea la intrarea mormântului, oamenii au plecat de acolo. Dar la o depărtare oarecare în grădină, în fața mormântului, se zăreau niște figuri. Erau femeile credincioase ale căror numele întâlnim pentru a treia oară în istoria patimilor. Ele erau cele din urmă care mai zăbăveau aici. Cât de mișcătoare este dragostea acestor femei evlavioase! Cât de mult avem de învățat noi, bărbații, de la ele! Dragostea totdeauna pregătește ceva pentru trupul lui Isus. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi în ziua sabatului s-au întors să se odihnească după lege. Sabatul pe care îl petrece Domnul Isus în mormânt este ultimul sabat al vechiului legământ. Dușmanii Domnului Isus își otrăvesc odihna lor de sabat, prin aceea căpăzesc trupul înțepenit al Domnului, lucru pe care îl arată numai sunt Evanghelist Matei. Este o soartă tragică faptul că ei, care au venit de atâtea ori pe Domnul Isus de pângărirea sabatului, de data aceasta ei singuri îl pângăresc. Ei nu vor să lase nicio singură noapte trupul Domnului Isus nepăzit și nu se odihnesc până nu se instalează straja de pază în grădina lui Iosif din Arimatea. Dar tocmai prin paza aceasta ei își arată propria lor rușine și fără să vrea ei lucrează la descoperirea învierii Domnului și a slavei Lui Dumnezeu. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Chiar pe dușmanii săi îi pune să îi împlinească planurile și să i înalțe slava. Ei lucrând însă din dușmănie împotriva Domnului Iisus, își culeg ca rezultat al acestei atitudini o pedeapsă veșnică. De aceea, cel mai înțeleg lucru este să ne dăm de partea Lui acum când este disprețuit om al durerii și obișnuit cu suferința și lucrând în mod voit și conștient pentru slava lui și pentru onoarea lui, fiind mai întâi născuți din nou prin lucrarea lui de jertfă, să putem să ne asigurăm și noi înscrierea numelor noastre în cer alături de numele acestor femei binecuvântate care s-au îngrijit de trupul lui chiar în situația când era mort, și pus într-un mormânt. Iubiți ascultători, cu aceste gânduri minunate și îndemnuri puternice de a lucra pentru slava Domnului Isus, anunțăm încheierea programului L268, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni din nou data viitoare cu ocazia programului L269. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care iubesc numele Lui. Amin. 咖啡每一天撒吗